Зимові ескізи. Мороз такий, що навіть хмари примерзли до неба. Біла година і біла днина. Земля сивіє, немов людина. Три місяці весна, три місяці літо, три місяці осінь і все життя зима. Листок паперу, списаний листок, рядочок до рядка так рівно ліг, до нервів обпікає кип'яток байдужих слів твоїх, Холодних наче сніг. Вітер колючий вдень не вщух, хмари пливуть задубілі, степ широкий грає на слух. Білу симфонію заметілі.